Bihitzez uh, orokorki iparaldearen ekonomian goitia ari da. Ara nola sorkuntza uh, goratu da, hamar eh, puntuz asko da, eta orain uh, azken hamar urte hauetan betita gorako go egiten ari da, hori alabatik bisiki pozitiboa da guretako. Bestalde uh, enpresen jaustea edo erortzea hori ere tipitu da, beraz horrek edakustea er, maiten du uh, enpresen osasuna ubetzen ari dela, eta irugarrinik, enplegua goitia ari da, nahiz langa gora egoiten den, enunetik kaxik bederatzi, frantziari komparatuz puntu bat baino gutiago gira, hala ere, bon, eta oartzen gira, enplegua sortzen, fin, ahonditzen ari dela eta hori marka da, or orokorki. Azkenik, azken zenbaki nagusia da, konfientzia. Ergenebaita, enpresarariek eh, konfientzia txikitzen dute, geroari begira, Bai uh, asken sei hilagateak ontsa pasatu dira, bai eta ere heldu diren sei hilagateak ikusten dituzte nahiko positiboki pozitiboki uh, kasik zaz, am, amaretak zazpiek pentsatzen dute obetuko direla gauzak. Sektore da, doberenak? Eh? Uh, uh, sektore geienetan, ala nola komertzioan, turismoan, baita de servizuetan, goitiari da ikusten dugu apaltze tipi bat industrian, baina normal da, zenta sei hilagate asken sei hilagate horietan Pishka gora ziren eta investizamen du handi asko egin dituzte Eta orain, bada beharakada tipi bat Baina hori okorki iparraldeko ekonomia ontsa ari da Zine ez erizela gainditzen poliki polik erantzak? Bai, bai, bai, bai, krizia gainditzen ari gainditzen ari da e Eta horrek, erakusten amaiten du, hemen iparaldeko ekonomiaren um, irudia, biziki diversifikatua, hori uh, abantail honbat ekartzen du ekonomiari, zinez bai. Lan ebeti bada, industrien galeratxo hori ez? Ez, ez da, ez da keska garri, uh, aldiz segitzen dugu biziki horberitik, zenta industriaren uh, impactua biziki handia da, biziki zabalada, bai investizamenduetan, bai empleguetan.